ا ضرورت ته ځخلوسته دامن الها اني ارىک و قومک د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام یو خبر کیږي او هغه په دیوه نمچ ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام چکل د نبوت نمخ کی هم د خپل عقل نمکار غسته و او عقل چې کل عقل سلیم وین غ صحیح کار کوي نو دا قل فقازم دا, دا چې بت پرستی ژوند نشي او دا الله بندگی دی او شي نو ابراهيم عليه الصلاه والسلام په هغه وخت کې هم چې کل خپل پل پلاړ تا د دې خبره کړې و چې دا بوتا لن حصہ شي او د دې عبادت پردوی د الله بندگی وکړي او دا سمرا چې دی خلکو د د نه خدایان جوړ او آلیه ورتهوي د سپوګمه او د نه او د سترو دا ټول عملن په مشاهده به دغه مته دثابت شو چې دا خو الله نشي جوړی دی اله او د بندګېله یخ خو بهغ سوو کې چا هغه پهناکیږي ختمی خږ نه غ همشتژوندي فرمای د پاله براه ملی بي اذه او یادک غفت ابراه السلام ویللی و خپل پلار ته چې آزرو اتت تښزو اسنا منعالیله دا د توبیخو د زجر خبره ده آیت ته بتانو نهخدایان جوړه ان بوت تدا اننی عراکه یافی نز ن تا لره وقوممه کوستام في ظالم مبین په کومخ کاره کې وکهذلی که نوری ابراهه هم د قرنګې من خودل ابراهيم سلام ملكوت ملكوت دا دا دا دا دا دل ابراهيم السلام ته ملکوت السماواتي ملکوت عجائب د قدرت د الله عجائب د دې سلطنت د نظام د الله دا مرتقودل د دې اسماني عجائب د نظام د سلطنت چاغدا اسماننن وو د زما کيدي ولي يكون من المؤمنين ودې لپاره چې د یقین کونه کونه فلما جنع عليه الليل را كوكبا کلچ پاغبنه يا رکلش بي را كوكب نستوري اوليده قارل وې ويل هاذا ربي دا سم ما ربتي ديږي دملم ما جن عليه الليل کلچ فدبنتيارکلش بي نشف فراغله او استوري اوليده نو دا جيم کې ورتواي چې دا سم رب دي کله چې په ناشو izweč so pa na kitu nik na pokoma fiziki uswal khalak kiyo ge tafsilī jawāb na kayawaghira par salail way ola se ta suwa ray way wode ibrahim alislam da de na mukh ki cherta storay na ule de na chi poron bizal storay ule de wech ta بیاد دلائی او بیا ځلای ووای چې او خو په کیسه تورې نولې ده ځکه ابراهيم السلام په غار کې او کیسه جوړ کړې خلکو و ځکه چې ابراهيم عليه الصلاة والسلام په یو غار کې پرورس شو او عامي د غار نه بهر راوته نو رضواني پورې په غار کې پات شو او چرواوتو نو دای وي دا کیسه تورې دروغ دي اصل خبردار چي سړې ستورتم ګوري سپوږمۍ تم ګوري او نظر روزا نکیږي خو یو خاص نظر چې داغې نسړي په زین کې څه تبديلی و انقلاب راشي دا نظر کله کلی دا د اډي قوانین قوانين چې څومره دیوي چې دا ونه لام دې ناستو او دا مړې دا او وګورځي دا نده سوچ شورو کچھ دا مړخ کته ول رو وګورځي دا په بره ول لاندړه دا قانوني جذب و کشش دا کشش ثقل چې ورته وایي د دینه پس دا پوره یو قانون هغه جوړ کو نو کشرداو چې تر اوسه پوري نیوټن تر تکې ماړه دلی ولیدلې چې شین نورې د حرکت تر اړیوته و ہو. ډیر شین دغه په مخکې تر اړیوتیو ہو. ډیر شین را اړیوتیو ہو. او دا ټولرس مخکې ناروانون دغه سی او دا, دا حرکت قوانین چې نیوټن جوړول چی کسی بیرونی قوت کی غیر موجودگی میں ایک ساکن جسم ہمیشہ ساکن رہے گا اور متحرک متحرک رہے گا جب تک اس پر کوئی بیرونی قوت سرانداز نہ ہو دا دا نیوٹن د و نو حرکت نورن بنے قانون دے نو دا دا تول قوان چاگا جوڑوال خدا پر دیر وقت پس نه مخ کیو لیاق دا شیر نو دا دا تنداغ قوانین دی چی دا سڑے پا بس کی رواني. او بصاتانک بریکولګه د مونږ مخ ته ورځي ګو چکلا چان نکر روان شو مونږه شاته ورځي نو دا د دې سو جدا نو دا خو بار بار با په خپلم دیر ورځي دلې ور د کیبه وهلي خو دې ته را سوچندې راغله کو یو وخت چې راغې دا څه سوچ ورته کو چې باقې ده یو قانوني جوړ کو چې د هر عمل رد دی عمل یو د رد عمل برابرۍ لیکل ولټه سیمت کی یو دا ټول سلسله جوړولې دا همیشه سره ورته ګوري او په نظرم راضی او دا ټول سره مخه ترازی خو یو خاص نظر چاغه د نس انقلااب راولې دا کړه راضی د نس پوری مخکې دلی و او دا سپوک مېودات ور او ترڅکې دبر داد چې کړه ایبراهيم علی السلام ته په توګه د خلک د دی عبادت کوي د دې بندګۍ کوي د په خدايا نوای نو زدا ستاسو څنګه وای نو زوبوې مجدا الٰه دې دا خده دا تاسو چې څنګه دا تاسو په زحم باندې زه لکه څنګه په زمونه ما او دا کلکلد کل مقابله و د منازري او خپل مجلس د مباحثه شروع وی بحث شروع وی نو په جواب کې د خپل مخالف خاموش کور او دا پارا خلک کلکلد هغه خبره لګوم وای ستا دا خبره په تسلیم کړه نو بیا چې خپل دلایل ووين او تسلیم یې کړو بحث له شو ایبراہیم علیہ السلام فلمہ جنہ علیہ اللہ راہا کوکبن نسطور اولید نویداز مارد درکرن چی پناہ شنویویل لا حب العافلین زنخخم پناہ کی دون کی دا خو الہ نشکرن چی پناہ کی گیا غا الہ نی داوست نبوت نمخ کی خبر دا خو عقل سلیم کار کئی عقل سلیم کار کوي فلمہ را القمرن بے کلیچ اولیدہ سپوگمی با غن خاتون کی پړقې دن کی قالا وی ویل ها دا زما رب دې د ستا سو په خیال دېو په چې دا و لکه دې وی نو زه ګورو دې رب اندازا خلو فلما افل کل چې دا وګم يم پنا شو قال الا لم يهدي ربي وی زما رب راهنمایو نکي هدايت و نکي لا نن من القوم الظالمين نو شم بز د قوم ظالمنا د دی دې خپل تطالګي داسې نه ده دا چې ابراهيم عليه السلام دا د شرک مرحله ته کيو پاکره کې دی نتیجې ترسه دله وې ابراهيم السلام د مخ کې مطمئن ده په توحید باندې د مخ کې نه د الله په وحدانيت مطمئن ده کني په دې مه څول وای لا ان لم يهدي ربي لا اكونن من الظالمين لا اكونن من القوم دا ولې ان در رب پیجنی خدا دیوله جوابونه ورکړي جز ده تاسو په خیال دا رب شنو ګورې دی رب تم نو پناشو نو د مینسک خپل فرماي کدی څه نوه رسیدلې دی, رسی دی حقیقت نو بیا دا جمله څنګه وایي نو کچړته زما رب زما ته هدايتونه کوي نو شم بز خامخا د قوم هغه قوم چې هغه زالین ینی گومرا شوی نوبه گاده گبرہانو د یمک زما رب ما ته ہدایتونه کی فلا مار الشمس نبی نور ولید نکلا چې ولید نور بازغه تندرو خانه قال وی ربی دا زما رب شو د استاسو په خیال هذا اکبر دا د ایڈوار نډیر غټ دی د سپوږمۍ نام او د ستور ونهم فلما افلت النورم بريوت نكلج بريوت قال بيو يا قوم ازما قوم اني بريء مما تشركون يقينن زبيزار اندغس نتاسو شريكوي اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض يقينن ما برابر كدي خل روح للذي اغترفت فطر السماوات والارض داغز ترتت اسمان نزمك پیدا دینم په تلګي د هرڅن د مخنه ابراهيم عليه السلام خبر دی چې د ازمکه وسمان چا پیدا کړي وې زم افق ذات تګرزم چې کمز مانه د ستا سره ټول سره دروغ دی حنیفن چا یک سو د یک سو مانه کله کله سوک نه پويږي نو جوا درنه ته پوسمکو یک یو طرف ته کې دنګن ټول توجو یو طرف ته كنسنترشن ورتتا سو ایک سو ورتا وی چیو طرف مکمل توجہ کی نو اللہ طرف روان وما انا من المشرکین نو نہ وحاججه قومه جگڑا کڑی ودسرد قوم قالا دور تولی واتحجونی فی اللہ ایت اس اللہ فبارك ذماسر جگڑا کوی وقد هدان او یقینا هغه مته هدایت کړې دی ولا اخاف وذنی یریګم ما دا غسنه تو شریکو نبی چې تاسو شریک ګرځوي دا غسر د دې شریکانو نمزه نه یریګم چې سمرم تاسو ما که نه دا بدر پسې د شپې را شو دا بری په سومبکی او چتکیو بهر ته به وګورځو دا بدر باندې کښ د پاسه واړی نه یریګم تیوي دا تاسو چې سمر دا الله سره شریک کړې دي دا بوتان دګدېڅه د بدردوینو دابم د تو زړار ورسې دا بدلی ونه کی او دا بد نه جوړ کی او دا بد تکلیف درته ورسې هیڅ نه یریګم ستاسو شریکانو نه یریګم او دا د توحید نخا چې موحد د الله مباغیر د بل هیڅ چانه دیریږي الا ایشا ربی شیئا مگر که زمہ رپس ضرر او سر نقصان رسول ما ته غواړي نو رسیدي به وسع ربي كل شيء علم او وسعه رب زما زماده هر شي نه د علم په لحاظ سره فلسف فکرون ايتاسو نصيحت نه قبلوي او كيف اخاف ما اشركتم او څنګه به زوي رايګم دا غو سر جتاو شریکان جوړ کړيدي ولا تخافون انكم او تاسو نه يريږئ د الله نه نه انکم اشرکتم بالله او تاسو شرک کړی دی د الله سره په کې ما غشه ان شریکړندې د الله سره غشه لم یونزل به علیکم سلطان اجې دراله ګلې په تاسو باندې مبارک سر دلیل فایل فریقین احق بالامن نو کم یو د دوو ډلو نه حقدار ده دا امن دا ان كنتم تعلمون ک تاسو خو هیګی ان کم ډلې تاسو حق به چا دی به خوف و پر میان کې پاتې شي الذي نه آمنو هغه خلک ایمانې را وړه دی لم ژلبسو ایمانه هم ب او ن د خلف مل کړی خپل ایمان آلو د کړی نه دی خپل ایمان د ظلم سره اولائک لهم هم الامنو دغ خلک د چې د دو دپاره عمل دی د اعذاب وهم محتدونون او دوی په هدایت بدي تکه حجو نا دا د لیلو زمونږ آت ورکڑو مونگا ابراہیم علیہ السلام تعالی قومي پا مقابل دا قوم دارگی کی نرفعو درجات من نشاء چطوم مونگا درجی اگر چاطی جزم مونگا فوقشی یقنم ستارب حکمت والا او علم والا دے و وحب نالاو ورکڑو موندت اصحاق السلام و یاقوب علیہ السلام کلن هدینا دی طولو تا مونگی نی دوانو تا ادایت کرو و نوحاً حادینا و نوح علیہ السلام تم ہدایت کرو من قبل دئیبراہیم علیہ السلام biography او علی و من ذریتی ہی او کب اداود علیہ السلام والسلیمان علیہ السلام والایوب علیہ السلام والایوب و جوسف علیہ سلام اور مسا علیہ سلام والاگرام طے Led ادر realization و ادر حدور انہ advis language کبال Tout و possible اس طول د نیکانو نو او اسماعیل علی السلام یا شع علی السلام او یونس علی السلام او لوط علی السلام او کلا فضلنا علی العالمین او طول مون ورکړو په عالمین باندې په نبوت ومن آبائهم موددیو د فلارانو نو وزوريات موددیو د اولادنه و اخوانه موددیو دروونه وجه تبیناهم او من دیو ورکړو منتخب کړو و ہدایت کړو مونږ دیو ته په طرف د لارې نیغي ذالک هد الله زاد الله هدايت دي يهدي به من يشاء الله هدايت کی هغه چاته چې خوښ شي من عبادي رقم بندگانونه ولو اشركوا او کډو شرک کړه وي لحبت عنهم ما كانوا يعملون نو ختم شي بو دديونغ استجدو عملونه کړو اولایک الذين داغه کسان دي اتهینه همو کتاب چور کړه دموته کتاب والهکمه او شریعت او نبوت او پیغمبری فیکفر بها هؤلاء نو کچر تا انکاروی که با دی دا کسان دا مکی والا انکارو د دی طولو خبرو فقد وکلنا به ها قوما نو یقینا من مقرر کری دی دا سی خلق مومنان لیسو به په بکا فرین چغبا با دی انکاریان نی مکی والا انکار کئی نو محاجرین د دی مکیم تیار دی اوان سوار دا مدینیم تیار دی اغوی با دی انکار نکی اولائک اللذین الله داغ خلک دیجا اللہ دیو تا ہدایت کرده فبی هداه مقتده نم دا دیو په هدایت پس اختدا کوا دا دیو پا لا رزا دا دی خلقو دغم و منام صحابہ اکرام مراد دی ام دا دیو لا را اختیار کا هم پا دیو پا سی اختداو کا قول ورتو ویلا اسألکم علیه اجرا زدنگوارم ستاسون پا دیس اجر انہو الا ذکرال العالمین ندیدا مگر د صحت د پاره د ټول مخلوق وما قدر الله حق قدره او دیو قدر و نکد الله څنګه دا قدر کوله حق ایذ قالوا اغوخ جدی ویلو ما انزل الله ند الله فاكر لګل علی بشرین په یو انسان بنی من شین سجه قلو ورته و من انزل الكتاب الذي جاء به موسی چار لګل وغه کتاب چې موسی علی سلام را وړو نور ان جاء نورو هدايتو د خلقو د پاره تجعلونه قرات تو و ستاسو ګرځوي اغيلره ټوټې ټوټې تو بدونها تاسو ښکارا کوي دا غینه سه حصہ او تخپو نکسیره نر ډیرتي پروتوي و, و عللمتم ما لم تعلمو او د دې تورات په جوړید زریبن تاسو ته تعلیم درکړ شو ما دهغه سلم تعلمو انتم جتاس بنقو دی ولا اباؤکم نو تاسو بلارن پغي پویل قل الله نو تو دا الله در کړه دا تعلیم الله را لګلې دا کتاب من انظر چار لګلې الله را لګلې ثم زرهم بیا فريد ديو في خوضهم فخل دليل بازي کې فخل نقطه جيني کې يلعبون چلو بكي وه دا کتاب و نو دا قران انزلنا هم مبارک و اندرالی گلے دے مونگا چی مبارک دے تصدیق کوونکې کرے دا آغی کتاب چی دنه نمخ کرے دے ولی تنزر ام القرآن او دید پارا چی توویرے پا دیبانی ام القرآن دا مکی والا اصل دا کلی دا دی کلی نمکی والا دا دی احل ومن حَوَّلَهَا وَرَسَمَ چګیر چا پیر د دې لري د دې ټوره دی دنیا مشرق او مغرب ترپ ته دی او هغه خلک چې ایمان راوړي په آخرت باندې نو په دې کتابم ایمان راوړي او هم على صلاتهم يحافظون او د بخله منزون باندې پابند کی او من ازلم ممن اضر علی دی الله کذبن او سوق دے ډیر لوی ظالم دا چانه چې وټړي جوړ کی په الله باندې دروغ او قالوا يا دواي أوحي إلي ما توحيك لشبه ولم يوحى إليه شيء او حال دالج تتوحي نرشب ليس شيء ومن قالوا أغتاة بالدي سأنزلوه زردی زبر نازل کم مصلما انزل الله فشار داغ چ الله نازل کړي دی دا به دی وکنه وسکه زمغه فخو لو نشاء لقلنا مثل هذا وکزمغه خورې مونږ بم دې خبرې کړي وې خو خوغم نه دشوي لا نو الله ورته ویتا سودا خو خره ولیکن جوړی کړي ولو ترا او که چېرته توګورغ وختې ز ظالمونونه في غمرات الموت هغه وخ چې دا ظالمان د په سختو د مرکې په زن کدن کې والملائقة باستوايدي هم او پرشو لاسونه ورخواه کړي دوته اخرجو ان په س کوم او ارت روباسي د خپل روحونن یو مسول زون عذابل هو نن به تاسواعزاد بر کو ل کېږ د سپقاوي حذااب د رسوي بما كنت تقولونهحل الله غیر الحق پسب سبب دا هغه سې خبرو لتازه بول په الله باندې جوړولم په الله باندې نه حق او وې تاسو داغه د آیاتونو چې تکبرم کو او بیا په قیامت کې به الله یو आवाज بلموکي او دا ناشنا آواز دی دا خلک چې کله د قبرم نراپاسی حضرت عائشه تفوس سم کړو چې دا خلک به څنګه راپاسی ورته او فرمایل حفاتن عراتن غرلن دیو براپاسی نو خپې بل خپې بی بربند بدن بی او ناسو نتبئی او انپدی حالت کی ترا روانی نو آواز براشی ولقب جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره او یقینا تاسو ما ترا روانی فرادا تنها یوازی مال اولاد سچ استاسو در سرو پا دنیا کی حسم پات استاسو در نشتره نستاسو اهل وعیال شده، نستاسو مال شده، نم اولاد شده، نم اغا سپارشان شده، نم جامع شده، او نم سپلی شده، او نتاسو سنت کده شویی، سنگ چه مالی گلیوی، کما خلق ناکم اول مره، سنگ چه ما پیدا کلیوی پاول زل، ام اقص راروانی، و ترکتو موتاسو تاسو دی، ما اغا سخول ناکم، جی ما تاسو ته تا در کڑی ورا از ظهوری کم روستا دا شاگانو نمپریخی دی این دلتم ندی راوڑی تاس رفاقی سشینش تا دی را روانی وما نرا معاکم او نیل مونن تاسو سره شفعا اکم ستاسو اغا سپارشیان اغا بوتان نوک اغا بوتان دا جوندوو کد مرو دا طول خطاسو ردشتی الازین زعمتم اغا خلق جس تاسو دعو دعو, دعو. انهم ضد خلق فيكم استازو اني په اموركم ستاسو په معاملات کې شرکا او شریکان دي زماده لپاره ان تاسو دا وی چې ستاسو په ماملو کې دغه خلک زما شریکان دي نو کدا اولیا او ولادي او کدا بوتان دي او کدا مزارونه دي کدا هرڅه د تاسو داوه دعو دا وکنه د د الله سره شریکان دي او چې دوکله الله ته وېداکار به خټی کې نو الله چې نعوذ بالله مجبور دی نو د د وسیله اختیار کا د لورشه چې بچ شي کوي نشي بچ کې دي لقد تقطع بينكم نن هر څه ختم شو دغه نشته او بل رابطي کښ مستاس په منسکي لقد تقطع بينكم نن رز هسه رابطي نشته دي واضله عنکومه ور ستاسو نهما قون تم تزمون اغ چې تاسو داې کولی ان الله فال خو حې و نوه ین شلوون کې ددانې دا او دا اړو کې دی نو کله دانه شل تغی چې اوچت کې لکه د غنم دانا دا و دبل و دبل او دوریجې دا دا او د او د بل نووا او داړوې دی نو د کجوې اړوکې وچی او غې نه پس رازغون چې د کجري بوټی. یخرجو الحی من المیتی روباسی جوانده ده مڑینا و روباسی مڑی دراوستون که ده مڑیل رد جواندینا ذالکم اللہ دا خالق الله دے دا بل سوک نشکوالے فعننا تو اپکون نو کم طرب تا گرزوالے کی گئی فعالق الاسباح چو انکه ده یعنی د شپید تاریک اینا تاریکی شب د شپید د تاریک اینا سوک سہر روباسی صبح دِن سَر او باسي ان پرده شب کو چاګ کرکی کون صبحه نکالتا ہے فَالِقُل اِسْبَاح رَاوِسْتُن کیدے د سبا دتیرود د شپینا و جَعَلَ اللَّيْلَ او ګرزولی د شپه د آرام زی چې خلق پدې کې آرام کړي وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا او دا انوروس فوګمه پیدا کړې دي ذریعه دا حساب ساتلو ستاسو دا ارزو دا شپو ستاسو دا میاشتو دا افتو دا ارزو دا کلونو دا حساب ذریعه گرزولی دا کدا یون نوری در نلرکو او رانایم دا در دربانی رانا پاتی کرا نو حساب بسنگ کوئی دا کلون بسنگ شماری و در دیوتای وقتون بسنگ شماری ذالک تقدیر العزیز العليم دا اندازی دی دا غزبردست او علیم ذات اوله د الله غ ذااتې جه لکومون نوجوه چې ګرځوللي ستاسو دپارستوري دا په ایدا کړي ل تحتدو ل تحتته دووب د د پاار چې داسو حدایت لاره بیا موې په دیبانې ستاسو د لاره غته شي نو په ستورو معلووي اوسم په سمندرې سبر کې سفر کې د جهازووروخ د ستورو په ذریغوی معلوې دا خوطبب دماو داستتي دي د دیټورو نهښاض غ دا د اللارې. د فخوانو مشرران نه تاو تپزوکي نو د رستو په ذریبانې خوباغوی د رووجی د پیشمنې س هم لګو دمونواې د لا وخیا به د شپیر را پااسې د نو چې مونږره شو ل وکې پیشمنې تهله وې ګړی نهوه او بیا چې به کله مونږ را پااسې دروس پاسې جوړی به موکړه او د پیشمنې د به پاارنو ګورې د 15 یا شپه تمټپاتې زیات وخت ن شته دا سه برا دا سطور وان دا زبا وپورا او دا او پورو علم ده چه تاسو لا رب یامو مي هدایت بیامو مي او د حساب ذریم ده لتحتدو بها في ظلمات البر والبحری فتیرو ده وجه ده لم ده قد فصلنا الآیات یقنا منگ بیان کری ده کلاو بیان کری ده جدا جدا آیتنا لقومی علمون ده پر دا لقوم جاوی او دا اللہ غزات ده چه پیدا کری تاسو ده یو نفسنا مستقر و مستودعا نو زیده قرار لیده او مستودعا دے نو زیده قرار کلٹول آخرت دے یا جنت دے یا جهنم دے و مستودع زیده رخصت دے و دوست پارلو دے وال اس پارلشی دمور پر حیم کے بیا الته تک دے و سیگن اس پارلشی دنیا تا بیده لویگ لویگی نو مرگ راش اس پارلشی مرتا بیاد آگه نفس دیس پارلے کی گی خواخر پا دیس پارلو سپارلو کی خپل مستقر تا رسی گی قد پسلنال آیاتی یقنن پا تفصیل سر بیان کری دی منگ آیاتونا لی قومی یفقهون دا پارداغی قوم چا غوی سمج بوج دری و هو انزل من السماء امان او اللہ اغزات دی چالی کری دی دا به نوبو پا اخرج نابیین رویستر دی منگ پا نبات کل شیئن شینکې د هر ی ش هر قسممه بات په خررجنا به من و خاضرن د راې د مونږ ددي په ذرب د دینه خاضرنکې د هر برې کب نخرج من حبا او رابا مونږدي ش ک نه حاً داې متراې بند چې په یوبل سوري ک تاسو د غنم توګورې که جورو توګورې یا ګرو توګورې د په دا, دا چا دا کردی دی و من النقل او دا من طلعه ها دا غیش شبوفا اغیر غنچه قنوان دانیت چه غنچی دی دانیت چرا زرندی دی کتر آزرندی دی, دی انتاست شکولم آسان دی و جنات و باغون من اعناب دا کجورنا و زیتون او دا زیتون و, دا زیتون و دا رمان و انارو مشتبه هم و متشابه جغا بعضی بکه با متشابه دي یعنی یو بل سره پانی ملاوي ځون کدي رنگونه یو بل سره یو شان دي و غير متشابه بعضی بکه با جدا جدا دي انظرو وګور تاسو ګورو هوتاميشه په نظر د عبرت ورته وګورئ په نظر د عبرت ال سمری دي دی میوه ته ګورا اذا اسمر کلچ می دا میوه ور کوي تورته سوچ وکم بر خپل کور ګرن کل کل وني میو دا د امرود بوټې دی دا د مڼې بوټې دی دا د کژوري بوټې دی ته تر اوږد نه لګور کوا لګور چاول دا خوشره اوته د دن کدن را میو وسنګ جوړیږي اذا اسمر کړه دا, دا میو ورکه څنګه وينعه او د دې پخلیتم ګوري دا میوه چې کله پخېږي نو دا په کم کومه طریقې باندې روانه ده په قلاره قلاره په خشي ان فی ذالکم یقینا فدیک الایاتین خام خان نخدي لخ من دپاردا غقامام يؤمنون چې ایمان راړي وجهل او دوول ګرزور الله د پاار شیکان د پانونه وخلقهم حالان ك اللادي پیدا کړيدي او د اللهله تراشرلي دي جوړکي دي زامن و بناات نوولونه بغیر غ بغير, علم بغير باخ در الله وتعالى عما يسفون او چته دا غسنه چې دیوک دی وی بیان ورله بدیع السماوات والارض اجيبه پیدا کړی دی یعنی استری نوې پیدا کړی دی اسمان ونظمکه ان یکون لهو ولس سرنګ به دا غد لپاره بچي وی ولم تکل له صاحب او داغه ببنشت دی نو د بچي پیدا کدو کولو لپاره خدام یو پکারক نو جوړه پکاری نو کم د جوړه وخداق كل شيء او در دا شاندار چې هر شی پیدا کړي دی هو هو بكل شیء عليم ذلكم دا الله داس الله دی ربکم دستا سو رب دی نشتر بل اله مگر در الله دی پیدا کوونکی دی هر شي د عبادت او پیو د الله په هر څه باندې ذمہ دار دی لا تدرکه الابصار نشي مندل دل, دل ر د دنیا د سترګي او هو يدرك الابصار او د مومی دا ٹول اس ترگی دا دنیا اس ترگی دا, دا حقیقت تا نشی رسی دے شیخ سا دیوائی چی شبہا نشستم درین سیر گم کہ حیرت گرد آستینم کے قم دیرش پی دے سمرش پی کے ناستما چی دے حقیقت تا اور سیگما دے حقیقت تا پدیس سیر کے و پدیس سیل کے ما خواخر کے حیران تیا میں لمن انیوا چې پاسا د کار نشک یو شاعری تو دل میں تو آتا ہے سج میں نہیں آ بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے ستا پہ جنگلوم دغه دا چې ستاہقد سوک ن رے بس د زنان تو دی دا اسممانو د ظم ک دی کےناروتو دے نہو تورو او بس ت جنو اقبال ز اے انفس اعفاق میں پیدا تیری آیات حق یہ ہے کہ اے زندہ وپائندتی ذات لا تدرکو الابصار درک نشک ولے نشی مندلے دل رسترگی وهو يدرکو الابصار او دے در کئی نی دے مومی دا تول استرگیوینی و هو اللطویف الخبیر او دا اللہ بارک بین دے و خبردار دے قد جا اکم بصائر من ربکم یقن انتا استر غلیلی دا بصیرت رناغانی بصائر اغا د بصیرت رناغانی من ربكم مستصرط رب دا رب ترط من دلائل د نكار واغستو فلنفسه الخل خير د پاره واغستو خله بيد و من او سوق شد دي نون شوف عليها نم دا دا بوج وما انا عليكم بحفيز نم ز د تاسب النگران وكذلك نصرف الايات ام دغرنغي بيانو مونغا اياتنا وليقولو او دې ده پارج ده او وای ده رسته تاخو لسته ده ده بلچانه ده زده کرده ده ده و ده یادو و ده فلانه یهودی ده ده اغنه ده سبق ویله ده ده ده اغنه زده کرده ولی نبینه ده پارج بیان کمگه دیلره لی قومین ده پارده اغی قوم یعلمون چه اغی قوم پویگی اتبیع تابداری کوا مگر دغ الله دی او اعرض واعراضك عن المشرکین د مشرکاننا ولو شاء الله ما اشرکو او کترته د الله خوخه نو دیو به شرک نو کړي نک الله څوک په زور مجبور وله نو یقینا دیو به شرک نو کړي و ما جعلناك عليهم او نه لګلې موږ تر په دیو حفاظت کوونکې پاسبان و ما انت عليهم بوکیل نه ته په دیو باندې دارو غو حوالدار ولا تسب الذين يدعون من الله تاسو اغا او تاسو کنزل مکه وي اغه چاته جاغوي دوی را بلی د الله نسیوا فیسب الله د دې نتیجه کې بد وي الله سکنز لوکي عذوان د وجد دشمني او د وجد ظلم نه د زیاتینه عذونی د حد نه دو په صورت کې بغیر علم بغیر د علم دې دګه تاسو یو یو قاعده ایستکای یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایل چې پتاسو کې سخلک دی انه اکبر الكبائر سشه ده لوی ده طولن غرط گونا ایل عن الرجل والده چیو سڑیخ پل مورو پلار بانی لعنت ویو کنزل ورتو کی نو مورو پلار ته کنزل کول لوی گونا ده نو چاوی ایداللہ پیغمبره وکیف یل عن الرجل والده یو سڑیخ پل مورو پلار بانی بس انگل آنا توی با یو دیبو ویو کنزل وکیوس داخل لکا سوک نکی داکار نو فرمائل یسو بو عبر یسو <MAH> بو عباهو و یسو بو امهو ف یسو بو امهو دیده بالپلار او دبل مور ته کنزل وک نوغه د د مور ته کنزل وک دا د دی, دی لکه تا چې پخپل خپل پر ته کنزل کړي او تا پخپل لکه خپل مور ته کنزل کړي نو خپل پلار او مور د کنزل نه بچ کول غواړي نو د بل پلار او مور ته کنزل مکوا په دې ځکه د څه چې کوم قانون دی نو غدا دې چې کوم کار پخپل جائز نه یو کار ناروا دی لکه مور ته کنزل لار ته کنزل ناروا دی نو د دې کنزل سبب جوړیدلم دقه سي ناروا دی او څنګه چې دا کنزل کول ګوناده نو د دې کنزل سبب جوړیدلم دقه سي ګوناده نو کله چې یو کار ناجائز دا دی دا کار کول په کار نه دی نو د دې کار سبب جوړیدل چې تا کړ نه دی خود بل د کول وي ته سبب جوړ شي نو تام هغه سي ګوناده څنګه چې د کول ناروا دی. د دیو جنا دل تکي خبره کلا کله دي بوتانو ته بدرد ويل خصت کار نه دي دا خودي غلط خود تون کي دي ته بدرد ويل سبب ګرځي الله ته دا بدرد ويل زکه د دي په نتيجه کې داخله کو نه پیهې قمه کړلې او دي عقل من وي خديو بوتانو د عبادت نکوي الله عبادت وکړې زب موسر رب پرب کو یو کس چرتہ ہندو ہندو سره یو سفره کمپنی کې کار کونو سمساله غلې و نا غيندو به سره یو ورکړې و کار غلط شو نا غره غلې دا ق مقلو دا سوداسي نا ماجه ته په قلار کې نه کاغه ق مقل نوي او خیار یو خو بستر مسلمان نو داخله خو نا په هدي ځکه دی ودغه لار اختیار کړې ده نو د دی نا پوي پوج ودی سو چې ته به بوته بد بدره وې دیو بدره کنځلې به شروع نو هغه الله سب بدرد و یوواز کنزل ندی سبب کنزل ته نوې سبب بیزتای ته وې بدرد توای عام حالت کې بیزتای الفاظ کنزلو ته شتم وای په ربیجبکه نو سبب سب ان بیزتیکول دیو بل الله ته هغه الفاظ و بیزتې بکې نو تاسو الله ته تا د یو د کنزلو د یو د بدرد و زریه گئی د حکمت ته کار واخلې ولا ت صبح الذي ديدونه من دون الله او تاسو کنزل م کوی ببد رديي اغ خلکو تې دو رابر د الله نصوااپ ص الله دووب الله ت ب ر ووي حون د وجه د اعتدا او د ظلمنا. بغير علم وغير علمنا كذلك زينام دغران جي خيستكري دمونجا لكل أمت دفارد هر أمت عملهم اخبر عمل ثم إلى ربهم مرجعهم بعد ديو رب تل ديو غرزي دلدي فينبئهم بما كانوا يعملون واقسموا بالله جهد أيمانهم او ديو قسمونا خردا مكيوالا كلق قسمونا فاللابني لئن جاءتهم آية كترت ديو تيو نخرالا نديو بخاما خافا انما مآياتو عند الله یخدن طول مجز ده الله سرهدي وما یوشیركمم ممنانته الله فرمای تسوته سبت ده تاسو د سفته ده ان عزاجات که نخه کله راغله لا ی بون د بیایمان نه راړی دا سر کې د نخ انتظار ک نهدي. نغه خواغه سو ور دي پته وته نه دیو ته خدای سره پته دا ونقلب و نوقلب افئدتهم او مون اړو راړو د دیو شړو نه واپساره مو نظر نه کما لم یؤمنو به څنګه چې دیو پدی باندې ایمان نه راوړي اول مره فاول زلبانی دیو ایمان نه دراوړي او نظرهم پرېدو موږ دیو په تغیانهم د دیو پا سر سرکشی کې یعمهون چې دیو با مترددي ګډوډ به حیران به ولوو أننا نزلنا اللي مبلائقته او کچتهه را للي ګلوي من دوته فریت ومه هم الموت او خبری ور سره کړیوي مو وحشر نه كل شي قاً او هرشي م مکړوي د دووم ت مخامخ معکانو ليوؤمنونديو چرت بم ایمان نو را وړی مګر دا که فې داءله لكن اکثر هم يجون وقد لکه جعلنا لكللي نبيين دغرنې ګزي دمون د هرپې غمبر د پاار شيته دشمنان. د شیطانانو د انسانانو نه د شیطانانو د جناتو نه يوحي بعضهم الي بعض و حكي و وسوسي اجي ديو يو بلت زخرف القول غرورا ديو زخرف القول چې اغه خوږي خوغي خبره مزخرفه خبره د ملما شوی خبره چې په دې وینا کې ډیره خيسته خيسته جوړي کی د سره لپاره غرورا د دوکي د لپاره این دیو په یوبل سره دا خوگی خبری ده دوکی ده پارا یو بلتا وسوسی اچی ونو شا عرب بکو کچتستا ده رب پخوه ما فعالوه دیو بداکار نو کرده پزرهم نپریده دیو وما یبترو نوغسج دیو جوڑی ولی تسغا او دی ده پارا چی مائل شی دی الیه دی خبرو تا دی دی خوگو پستو خبرو ته. افادت الذين لا يؤمنون زړه داغه کسانو چې بیان نه وروړي بلا آخرت په آخرت او دی لپاره چې دی وی خوخي کی وليقترفوا ما هم مقترفون او دی وکی هغه ګناهونه کم کړي وکوي اف غير الله ابتغي حکما ايذ الله نه بغیر بل پېسله کوونکې ولټو ما وهو الذي أنزل الله غزات بكرى لجلل فتا صبحني كتاب ينذا قران مفصلا تفصلا بيان كره شوي دغه کسان چې ورکړه د مودیو ته کتاب استا مخې نديو پوېګنه هو منزل من ربك چې دا قران استا د رب طرف نازل کړه شوي دي بالحق فحق سره ولا تكونن من الممتरीन مکه کتر شک كونکنا وتمت كلمة ربك صدق و عدلا او پرشوي وتمت او پروي قال لمربك استاد رغب خبر صدق و عدلا فسچایو په انصاف کې ان استاد رغب خبره درشتیا او د انصاف په اعتبار سره کامل خبره د کامل قانون دی لا مبدل الکلماتہی نشته د تبدیلی كون کې دا غفرا مين د لرو دا کلمات لره هیڅوک ذکر تبدیلی بسوک کی دا مودریشن بسوک چاته پره اغه چاته به حق چې دا الله نه نو دا الله نوچت وڅت خو هیڅوک نشته دی نو لا تبديله لكلماته لا مبدل لكلماته هیڅوک بدلونکه نشته راغه کلمات داغه پرمان فرماننو وهو السمیع العلیم او دا الله وريدونکي علم والے دي و انت تطیع اکثر من فی الارض او کته طابدارو ک دا اکثر یست خلق نجیب کم پسمکه ان د کافرانو په تعداد کې ډېر یو دی. د لوک عن سبیل الله نو وا ډېر تعداد سمیلار نه د الله دلاره نه یت تبعون الا الزن دتابه داری نه کوي مگر د ګمان و انهم الا یخرسون او نه دي یو مگر اټکلیان دي ان ربک هو اعلم یقینا ستعرف ډېر خپویږي پیجنی من حغصوک یا ظلو عم سبیلیهی چې اوڑی گمراکی گی دا غد لارنا و هو اعلم بالمحتدین او دا لاریر خفوئی دے په ہدایت من دنکو بندی فا کلون مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ دَغَسْنَتِي یاد کړوې پاږې باندې نمد الله إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ کته تاسو د الله پا یا تون باندې ایمان راوړون کی نو دا غسنه چې الله حلال کړی دا غې نه نفرت مکووي وَمَا لَكُمْ أَوْسِسُوُ بِطَاعَةِ اللَّهِ چې تاسو نه خوړې مِمَّا د أغسنه ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ دَغَسْنَتِي پاږې نمد الله وقد فصل لكم او يقين تاسو تبيان تب کړی دي ما دهغه څه حرام علیکم چې حرام کړی دي په تاسوبانی الا ما مگر هغه وخت استوررتم الیه چې تاسو غیتم محتاج شي استراری حالت راجی وانكثیرن يقنن دیر لخلقنا او وی گمراه کي خلک په خپل خواهشاتو باندې بغیر علم بغیر د علم نه ان ربک هو اعلم بالمعتدين یقینا استعره رب خرپ جنې د حد نتیجاوس کوونکې نه حرام نه حلال نه حرام مت وزرو ظاهر الاسم وبات نه او پرید ظاهریگونا او پټګونه نخکاره او پټټورګونه نه پردهوي. ان الذي نهیکسبونه اسمه یخ خلک چېګونهونه کوي سوج زونه بماکانو یفتریفون زرده چې ببدلب به ورکړه چې دو تداغه سر چې دو کول ولا تقللو مقرې تاسو من مععلم یز کسم الله عليه. آغستانا دا آغی ای زبیحین چې پاگی دا اللہ نم نیغست شوی و این اول او د دا نوم چې چی پیوانس دیش دا آغی خوڑل نافرمانی دا و این دا شیاتوی نو یقنن شیطانان لیوحونا الی اولیائهم خام دیو وسوسیع چی اخبرو دوستانو ته لیو جا دی لوکم چی تاثر جگڑو کی دا تاثر چی انسانان جګړی کوي دیو تا خبرو شیطانان و وسوسیع چی اروت هرکړی تاسو غره لګلې دا ورته وای دا ورته وای دا جواب ورکې دا جواب ورکې او یو خخوند وکونن و ان تعتموهم انکم لمشرکون او که تاسو د دیو تابعداري وکړ نو تاسو به مشرکان نه د لسر په حکم کې شریکان جوړکړي وي او من کان میتن ایا غسوک چمړوي فاحي انه موږ غلره راجوندیکو او جعلنا له دورا او ګرځو دا غل پر رڼا يمشي جا په د خلکو په منکې دغهنا بند رواني کا من پهشان د اغ چا د ممسلووه چې دغه مثال في ظلومات ان دغچا پهشان چاغ په تیرو کې د په تیرو د جهلو د کوپر کې ليس بخارج منها چې د غې ن را تون کې نهدي کاذالیکه زوږ نه لیل کاافری نه هم دغه ررنې ښای تکل شوي کافرانو د کاافانوغا سکانو ی عملون چې دوی کوي. ان چې دو کولسهغور لخ استکه شوو و کهذا دکه جالنا في كل لپاریتین. ام ذکر انګی ګرځول دي مون په هر کلي کې اکابره مشران مجریمی ها داوی مجریمان خلک په هر دغه څنګه چې په مکه کې د دې مکه کې مشران ټول مجریمان دي نو موږ دغه په هر کلي کې مونږ هغه مجریمان مشاران کړی دي لیم کو رو فيها تجو تدیکر قصاد شونو کی د خلک دی ایمان نه بندینو بند کی و ما يمکرون دی سازشونه نه کوي الا بانفسهم ذا فریبون نه کوي مگر د خپل ځانونو خلال و ما يشعرون دی شعور نه لري واذا جاءتهم آیه او کلت جماش دیوته آیت یو نخه قالون دی وای هرگز مونږ ایمان نه راوړو حتا نؤتا مثل ما اوتی رسول الله تر دې چې مون ترا شي پښنده هغه چې کوم د الله پیغمبرانو تور کړی شو یعنی مونږ تم پرشتي ځکار راشو دا وحی را تراوړي او مونږ په وجدا پیغمبر نه ولاو باندې اللهو اعلمو الله دې خپل ويږي حيث يجعل رسالته چې په کمزې کېګ دی کمزې ته دېږي خپل رسالت یې پیغام سيسيب الذين اجرمو زرد چرسي کې باغ قصار ته چاږي جرمونه کړی دي سوغارون عند الله په داله الله په نسباله وعذاب شديد وسخ عذاب بماکانو یمقرون په سبب درې چې دو یمقرورون دو ساز شوونه کول وما يوری الله د نو چا چې الله اراده کې چېغته هدایت کې د هدایت کولو ارادهته کې یا شخ صره ل اسلام نو کولاو کېسینه داغ د اسلام دپاره وما یريد دا یدلله او سوک چې اوواړ چې ګمره کې ی جل صدره ځ یخن حراجن نو ګرځې داغسینا تنگا حرجن ده حرجن مبالغه ده اشد دو زیر نهایت تنگا که انما یسحدو پی السما گویا که ده اسمان تخیجو لے کی گی انه مکلپ کڑا شوئے ده فزور بانی اسمان بانی خیجی تا دیسی و تلا اسلام گران شی کذالک یجعل اللہ الرجسا. دغرن كي قرزي الله دي الله فلتي على الذين لا يؤمنون فهذا خلقه بني جاويه ما نروري وهذا صراط ربك مستقيما داستا دا رب لا رد مستقيما تسيدا دا قد فصلنا الآيات يقنا بيان کرد من آياتنا لقومي يذكرون دا دا قوم جاوي نصيح تخلي لهم دار السلام دا ديو دا پارا كور دا سلامتيا دي عند ربهم فنز رب دا کور دسلامتیا دمراد دجود لپاره جنت دی او هو وليهم او دال الله ولي د دیودې به ماکان یو عملون په سبب د اغه عملون چې دیو آغا کول یعنی اغه صحیح طرز عمل کوو چې دیو اختیار کړو او یوم یخسرهم جميعا فداغر استراجم بک دیو لړ ټول یا معشر الجن ورتبوي ای د پیریان ټولیا قد استخرتم من الانسی تاسو ډیر گمراه کړو د انسانانو نه افنا ہاتھ خوب صاف کیا تا اردو کې خمحاوره ډول تاسو خ گم را کړو خ گم را کړو انسانان وقالو اولياهم من الانسان د دې جنات د دې شيطانا نو چې کوم دوستاني د انسانان ناوي بو وي ربنا اعز مجاربه استمتع بعضنا ببعض من د يوبل مخپه دا غستې دا يوبل مخه استعمال کړې ده وبالغنا او رسې دمونګ اجله نه الذي هغه نټیخ پرېته اجلته لنا چې کوم تازمون دپاره مقر کړیوه قاله بله اننارو مصوااکم یو بل ن پ اغستې اوس زور ستاسو ټکانه د دغلتن پیدا یخلی د یبل نه خالی دینه پی پیاېشب په دا چې وغاړيله اج سووکه وست غړي ان ربکه حقيې منحلم وقدکن نووللي بعد الظالمنه. ہم <مدق> دکرانګي دوستان کړي <کڑی> دوستان به کوموږه بعضی ظالمان بعضه د نورو بازو زالیمان به ټول دیوبل دوستان شي په جهنم کې برای اوزی شي او بیا به یو بل دنیا کې خندل دغه تبه یو بل ته جاړي هو ور پکی وي به ما کارو یو کسبون په سبب د دې چ دیو کول کومکارو نو یا معاشر الجن والانس اے ټولیا د انسانانو د پیریانو د قیامت پر ورځ ورته په دنیا کې بیان کو چې وسمشي قیامت کې دا خطاب به تاسو ته وای وي درته وویل شي علم یاتکم رسل منکم آی نور غلی تاسو ته پیغمبران منکم ستاسو د جنسنا یقصو علیکم آیاتي چې تاسو ته بیانول زم ما آیتونه ویونذرونکم لقاء یومکم هازه او يرول تاسو وی د دې ورځې د ملاقاتنا د هیدنا حال ان پونا مونږ پخپل زاننوو ګواي وکړه انې موږ ګوايدي جراغلیو و غ مل حات دندو کړلو دو ډ د دنيا او ګيبو کې دو پخپل ځو باې چودو کاافران ذلكکهلم یکو ربو کا محیکل خوره بزولمن دا زلته دتهرا ټول بیان ځ چې نهدي رستا حاله کوون کې کللوره په زلم سره. و اهلها غافلون تدعوا زيدون کی به خبری ولکل درجات نو دफार دټولو درجی دی دا غسنه چې دیو کړی دی و ما ربک بغافل نده ستا به خبره دا غسنه چې دیو کول ین دوت سکه ای دا غی نست رب خبر نه دی و ربک الغنی و غنی دی انه بے پروا د خپل مخلوق نه زرحمت رحمت واله دی یا ش یذهبکم کو غواړی تاسو بلری کی و من بعدکم اورابه و لیستقام مقام بک تاسو ناروست تاسو جگخه کما ان شاء قم تاسو پیدا کړی من ذریه قوم اخرین دا اولاد د بل قوم نه هغه قوم نشته وس انما توعدون الا دا ست تاسو سره وعده کی ګدار اصلون کی دا وما انتم بمعجزین و تاسو خلاصیدون کی نه قل ورتوای ای زما قومه عمل او کی په خپل حال باندې په خپل طریقه باندې عمل کوي ان ی عامل نو ځم په خپل طریقه عمل کوونکې مزرد چپوه به شیتاسو من تكون له عافبت الدار چې دا آخرت کور اخري انجام د چا د پاره دی انه لا یفلح الظالمون بهر الخپوشي چې الله ظالمان نکامي او جعلوا لله مما زرء من الحرث او غرذوا لیدو دا الله د پاره د هغه څه نه چې هغه پیدا دی من الحرس ده پسلوننا والانعام او ده سارون نسویبن حسی دیو ده اللہ ده پارا گرز اولی دی مما ده اغسن زر اچه اغپ پیدا کری دی من الحرس والانعام نسویبن ده پسلوننا او ده سارون حسی فقالون دیو ویلدی هازو علی اللہ ده ده اللہ ده پار دی ده زکاة با دیوام ورکو پر پسلونو کیاو پر ساروک کی بے زکاة ورکو نبيا بزكاة سنگور ويده د الله د پاره شو بزعمهم تخپل ګمان تخپل خیال و هاذا لشركاء انه د شركاو د پاره دغه دا نمون دانونه د دا سارونه نبيا بيقول فما كان لشركائهم لفقور ووري زم د پاره به کې سبق لي فما كان لشركائهم نو اغس تجبور د دې د پاره فلا يصل إلى الله نو دا پالنا ته نو رسیته اله الله تبديل رس شي نه ميلاويد وما كان لله واغ چ بد الله د پاره حصه مقرر کړي وو په هو يصل اله شرکائهم نوغه به شریکانو ته رسیته س ما يحكمون دير بد پیسنه دی کوله دي اصل کی دیو برسو کې څه حصه به الله د پاره مقرر کړل نو کداږي نه بسله ګرا کم شو چرته یو ګر او ګر زیدا د بوتانو دی حصې څه او یا به د بوتانو دا کم د دا پورکړه د الله د حصې نه وی الله سیمغنې ده حاجت وته نشته ده او د بوتانو ته خو حاجت ده کنه نخپل به و چې حاجت دی ورته او بیا بیا د خدای دی نو دا او چې کلب د دې د الله د حصې نه راغله خو بیا وی الله ته حاجت نشته خو د بوتانو د حصې نه بچره خوا خپل طرف ته لاړه زرد ورا جوړه ده د بوتانو حصہ ته لیدا غو په وختونو کې زموږ په مالکم کې د څه په حال دی زه بونږه مونږ کله کله د د pore حصہ مقرر کړي په خپل وخت کې دا وخت به دا الله د کتاب مثلا دا وخت مونږ مقرر کړو ځکه نو ماسوتن نفس په قران زده کوو چې کله سکار راپیښي نو د ورځی کارونه د ډیوټي مصرفیات دوکان دکان د کاروبار د کور د غف شپ د مصبخین د خوب دا وخت پرې کې نه لګو بس نو په درس لږو کنه خیر دی نو کم چې دا الله د لپاره وخت دی نو چې دی خو ته ضرورت شنه مګ اق وخت استعمال بیا دا خپل بل وخت نه لګو پیسې د الله لپاره مقرر کړی په میاش کې بس دوبره پیسې د الله د لپاره ورکوم نو چې کله ضرورت بل راشي کنه زخه په بل میاش کې بس صدقه ورکو کنه دا صحیح نه و اوس په دا مشکل حل کنو الله سبحانه الغنی دی الله بل ځل ورکونو کله بل ځل پاتې شي بیا بالکل زمونږه داغو دا یو حل دی د تاسو ل سووج کوي د الله حص الله له ورکړ شوي وخت انې فست پری وړم بنی ترجیي دا ده چې د الله د پاررج کوم و خاص شوي کم مال خاص شوي کم محص چې اوله غ جو دا شيغه میلاو شيروته به زمون خپل جوی بوربه وکه ذلكکه هم د قرنې ځ نهلی من المشرکین المشرقی نه ښایستهکریې ډیر د مشرکانو ته قتل اولادهم هم وجل اولاد دا اولا ددي. چا ته خایسته کړی شووراک او هم د دو شکانو ورته د دو د اوات خلهله ښایسته کړي دي چې دا ووج نو کلی په خاندانی منصه بندې باې ووجئ او کلی د پیدا کې دو نه پس او کلی په میزې ختم وئ کله و پیر راولئ که چې بچی کمی نه دون آسان شي او بچې دو هی اچېطب د ز د مدارې دی دی یور دا دست دا پار لیور دو هم چی دیو حلاک کی ولیلبسو علیهم دینهم او شکمن کې پا دیو بند دیو دین ولو شا الله و کچد دا اللہ فخوه ما فعلو هنو دا کار بینو کڑه فزرهم و مایفترون نو پرید دیو او آغا سو چی دیو جوڑی پرید و سر دا دیو دا زان نلگیا دی تب ویدار دیزمکی دا دی خلکو طول رو زیرستان دی وائی گنا بیان راشی بڑتی ہوئی آباد ہماری لئے لمحہ فکریہ ہے تب اینا درد روڑے دے ورکی داری زخدلہ دے ورکی دستائی اختیارات دی دستازی مداری ده تخپل ظالم روڑے نشوکو لے تعلیم بل درکی اللہ درکی نو پریل جنادیو سگڑی وڑی وائی وقالو دیوبوی هازی ہی انعامن دا ساروی دی وحرسن او پسلول دی حجرن من اکڑی شوی دی لا یدن ممنوع دی لا یطعمها الا من نشا دا نوکری موږ را و سوق چې موږ یې غواړو چاله ورکو او دا ردی وخپنه سه دغه وی ودا زموږ دا, دا پاره دی د زموږ په خزو حرام دی زې د ځان دا حلال او حرام یو بیکاره غوډه خبرې جوړې کړې وي هم د دې په خیال باندې څه دلیل پینو انعام او سنور ساریو حرمت ظهورها چې شاگان حرام کړې شوې سوق بنسوريږي وانعام او دیس ساریو لا یسخرون اسم الله علیها چکله بهلالو نوې پدی بد الله نوم ناله د خاص سروي مقرره کړي وو افتراءن عليه فالله بني دروغ تړلی وو سيجزي مله بده تبدله ورکی پاغه داغه څو چې د ذهن جوړولو دیوبو ويل مافي بتوني حاج ویل انعام یغس چې د دې سرو په خیرټو کې دي خالصه دا خاص دي د ذکور نهناارري نو زمون دپاره و محرممون حال ازوااج نه او حرامې زمون په خزبانې ي یکو می تتن او که ب دا مورداره و په هم بیا به پهې شیو ټو بخواړهسییسی هم وس په همم الله بهدوتره دي بیان بلهوررکې دی سذا بهوررکې ان هو حې منحلم قد خیره الذي نقطلو اولاده هم یقین توانې شوي د خلک چې خپل اولادي وجللی دی انې یا جووندې خ کړی یا په بل ډول طریقه باندې وجللې صفهن په وقوفه او جهالت بغير علم بغیر د علم او حرام کړي دا هغه څه نه دي چې اوړ کړي د افتراءن علی الله افتراء د روغ ترل په الله باندې دوی الله باندې روغ ترل یو یقینا دوی گمراه شوي دي او ما كانوا مهتدی نو دوی په هدايت نه دي او الله غزات دي او الله نه پیجنې ان شاء جنات معروشات و معروشات چې هغه پیدا کړي دي باغونه معروشات جاغا معروشات خوريغي یعنی خطو ولنه دي او غیر معروشات او بغیر خطو ول نسخه خطو ول دي او سب بغیر خطو ول دي دا خطو ول یعنی چې غړېدل او یو څو غړېدل نه دي غړېدل لکه دا ګور بوټه په خپل نشي خطه په یو سهاره باندې خيجي دغه شند کدو بوټه دا نور چې کوم دسي بوټي دي خطکه ده وین د بلبل او سې د سچ هغه ونی دی هغه خېجنه بلکې په خپل خېجي او نخله او کجوره و زرع او قصونه مختلفا وکوله چې ذائقې مختلف دي میوی مختلف دي او زیتون دی او ناردی متشابهان و غیر متشابه سب متشابه دي او غیر متشابه دي لو خې من سري دغې د میونه کله چې دا میور ک او ورکوي حق د دینه یو محصوادي په وررض د لو او د شکور د میوه وله تو سر کو د حد نهړه یيقن الله مصرپين نهخښي ومن العامې ح تم وفرشه او د سارو نه بعضې اغ د چې تاسو پسور و فرشنو باز د سې څوارلې په نشه کولې بيزيګړي دي کولو ممما رزقكم الله و خريدا غسنه چې الله در درکړي دي او تابداري مکوې د قدمونو د شيطان دا شيطان تاسو ښکارو دشمن دي سبان يته ازواج د اتو سارو دي يته جوړيدي نرو و ماده من الزن د ګړو نه اسنه دي و من الماذي و د بزونه اسنه دي نو تاسو چې دا وای دا حرام دی و دا حلال دي وای قل از ذکريني چې دا, دا نران حرم الا حرم كيدي امل انسين ددديو ما دير لا حرام يكيدي يوم ندي امشتملت يا اغا تش مشتمل عليه باغ بنرحام الانسين رحمودي دو ما دو ندي فخيرتو كدي سدي نبيو نيمات خبر را كيف علم بنك تاس رشتينيي ومن الابله او دو خوانو نسنان دوا خذو نر ومن البقر دو غواقانو نسنان دوا اني خذو نر قول ورتو يا از ذكرين حرم امل انسين آیا دا دو نران الله حرام کړی دی یا د خزي ام مشتملت علیه الرحام والانسین یا هغه مشتمل په رحمونه د مندو د دی په خټو کې د نسل یې غا الله حرام کړی او اي ام کنتم شو اذ یا تاسو په هغه وخت موجود وې از وسوار کوم الله به هاذا چاله د دې تاسو ته تا حکم کړو د تاسو موجودې په دې حرام باندې ګواې پمن ازلم رسوک د غټ ظالم دا غچانه چبوتړي په الله باندې دروغ د دې لپاره چې ګمراه کی خلک بغیر علم بغیر د علم نه یقینا الله هدايت نه کوي قوم ظالم ته خپل ورته وای لا اجدو زنب بیا من پاغسته چې خدمت ما ته وحی شوي دا محرما پیو کړون کبه نشي دې خوري الا یکونه مایتون مګر د قدیج د صورت کې مخ بیان شوي په سوره مائده کې چې مردار وی یا وینه بيدون کې وی یاغه خه د خنزیر وی نو د پلید وی یا, نو دا پلیب دی یا فسق ده یا اغس یعنی د دغه پلید او فسقا یا ناجائز ذبیحا او لغیر الله به چې په عربن د الله نو سیواد بل چا واس شوې فمن استر غیر باغ مرسق محتاج شو استرار راغ غیر غي باغن چې د لذت تلقون کې لې ولا عاده د حدنه تجاوز کوونکې نه ای فان ربکم يقنا ربست غفور رحیم بخونکه مهربان ده وعلى الذين هادوا وخلقته دیان شو حرام کړو پاغبن هر نکوه ولا زناور و من البقر والغنم یو ده غواغان و نو ده گردو بزونا حرام کرد مو پاقوی بنده دیو دا چې مخې ده دیو تبصیل تیر شویده الا ما حملت ظهورو همه مگر اغواز دی چه دیو شاگان و بارکڑی غنوی اوی الحوایا یا کلمو او مختلطا بعزمن یا دردو کسر یوزه شوی ذالک دا حرام ولپا دیو جزینا هم بی بغیهم دیو دس بغاوت په وجه د ولمو سزا ورکړې وو موږ رښتینی په انکس زبو کنه کې د تا دروږ جن غړي نو توړتوه ایستاس رب ذو رحمت مواسعه لیر پر اخر رحمت ولده ولا يرد باسوه عن القوم المجرمين او نو واپس کې ګداغه عذاب د مجرم قوم نه زره د چوبو یاغه کسان چې شرک کړي د ګټرت الله غوښته وي نو مونږ به شرک نه وکړو نه به زموږ لارانو شرک کړي او نه به موږ حرام کړو څه شي د غره ګدروغجن ګړلې واغه کسان چې د دېونه مخکې تیر شوی دي حتی زاخو بسنا سردې چې زموږ عذاب وي وسکو قل ورتو یا هل عندکم من علم اي تفسروا علم مشترف وتخرجوه لنا زموږ د پاره رو باسي تابیداری نه کوي تاسو مگر د اٹکل او نه تاسو مگر اٹکل قل ورتو اي فليلله الحجۃ خاص دا الله د پاره ده حجت البالغه دلیل مکمل دا الله دلیل پوره ده فلوشا على هداکم اجمعين قل هل مشوداکم الذين ورتو يرولي اغفل گواهان اغه کسان چری گواہی وکي چ الله دا حرام کړيدي دی نو کچړته ديو گواہی وکړه فلا تشهد معهم تو سر گواہی مکوا والله ت طببیر هوه الذي نهکس دب ب آيات نه او تا بدار م کو داغې خلکو د خواشاو چې زمون ونه دروغجن ګړلي دي اوغ خلک چې ما ن راړي پ آخررضبانې او د خپل رف سره خلک شې کوي ق ورتهوا یا را شي اتلو ما حرم م رب کوم چې زهلم چې حرام کړي دي په تاسو باې الله تشرکو به شي چې شرک مګرزوي دا لا سرهڅ شي دا یوه خبره. و دا نسيهتنا دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دي وبالوالدين احسانا او دا مورو احسانو كي ولا تقتلوا اولادكم من ابلاغ دا الوقت و جنقبل اولاد ما وجني من تاسطا رزق دا ركو و غويتم رزق دا هر قسمہ اسلامی قیسط دا پارا زمون دا دکان پتایا درائی پاک پاک بر اسلامی قیسط مرکز دا قصفانی نشاطا کا باڑی پازار اشاور شہر دا جنر محمد دکان موبیلہ برده 031 متبہ 94 آٹھ پاک پاک بر اسلامی قیسط مرکز دا قصفانی نشاطا کا باڑی پازار اشاور شہر